А вдіяти нічого не міг. Врятував мене генерал. Як відмінника бойової і політичної підготовки, він писав мене в списки старшокурсників, які мали випускатися у травні 41-го року, і я вискочив з училища хоч і не лейтенантом, а тільки молодшим лейтенантом, зате відскочив на відстань цілком безпечно від спокусливої «Ангеліночки». Я в грудні 41-го, коли після госпіталю їхав на формування до Ташкента, у поїзді познайомився з командирською жоною. Вона казала, що вже вдова, чорнявою спокусливою жіночкою, чимось схожою на розпутну красуню з мого села Ольку Филофіївну, з якою в мене зв'язаний був один болючо-солодкий юнацький спогад. Командирську жінку теж звали Олькою, і, мабуть, це спричинилося до всього, що сталося згодом. Ми познайомилися, опинившись поряд у тому самому відділенні напхом напханого плацкартного вагона, де ж між Актюбинським і Зелордою за вікнами вагона лежали тужливо пустельні, замерзлі на кістку казахські степи. Вагоні стиск, крик, задуха і туга ще більше, ніж довкола назовні, до якої ж радістю були усміхнені чорні очі біля тебе і розхилені повні уста, і звабливо-воркітливий голос, сповнений натяків, обіцянок і шаленству. У ми вискочили на перон, побігли до вокзалу, біля буфету влаштувалася якась черга. Ми втолилися в неї, я виставив Ольку поперед себе, вона першу взяла у буфетниці склянку, передала мені, тоді взяла собі. Я тицнув гроші, червону тридцятку розлогу, як скатертина. Тоді, не відходячи від буфету, ми зблиснули одне до одного очима з над склянок і дружно вихилили те, що в них було. Вибух і вогонь рвонули в мені з такою силою, ніби в моїх нутрощах народився вулкан. Я осліп, онімів, одурів і, мабуть, умер на мить, а коли ожив, то побачив, що з Олькою сталося те саме, що і зі мною, але вона спам'яталася перше, стрепинулася, зухвалого змахнула рукою і спробувала навіть підморгнути мені. «Спирт», – сказала Олька, – «я його ніколи не пила». «Та я теж не пив ніколи». Спирт подіяв на нас так, що ми не пішли, і до свого відділку откнулися до холодного темного тамбуру, і там під залізне гриміння поїзду ошаліло цілувалися, мов, перед кінцем світу. І все було запаморочливо, сліпе, безпам'ятне, і солодке жіноче тіло, і сором, і захват, і знемога, і ненаситність. А в Ташкенті, коли поїзд підходив до вокзалу, Олька сказала, «Ти не виходь зі мною». «Мене зустрічатимуть». «Хто?» «Чоловік». «Ти ж казала вдова». «Мало що тобі скаже жінка». «А ти не вір, дурненький». «Дай поцілуй на прощання». Тоді мені здавалося, що зненавидів жінок до кінця свого життя. Але на Брянському фронті якось несподівано для себе відбив у командира піхотного батальйону санітарку Тосю і вже мрію про те, як ми з нею одружимося». Діждемося кінця війни, народимо дітей, але побачив тось на начхім полку капітан Рясноу і отбив її в мене так само, як я в комбата піхоти. Там було якесь зовсім інше життя, звичайно ж доведене до безглуздя хамства начальства стосовно усіх підлеглих, та водночас майже цілковита відсутність найстрашнішого людського почуття заздрості – бо для нього не зоставалося ні часу, ні умов, ні поживи. До того ж, у цьому жорстокому світі ненависті, крові і смертей все мало поступитися місцем такому несподіваному, але все почуттю, як любов. А що може вам сказати про любов звичайний фронтовий командир? Любов – це сила і краса життя, запорука його вічного тривання. Під час війни навіть Трупоголові політичні генерали гаразд розуміються, і так чи інакше найчастіше незграбно і примітивно намагаються знайти для солдатів якісь замінники справжньої природної любові, високих почуттів і ще вищих захватів. Майже у всіх арміях світу існують польові публічні будинки для санітарної гігієни й строєвого складу. Пропагандистські центри випускають безліч ілюстрованих видань для тих, хто завтра може бути вбитий або скалічений. Ясна річ, на сторінках тих видань не відрушовані портрети вождів і політичних лідерів, а відверті знімки оголених до краю прекрасних дівчат, якими згодом будуть.